Eta lagunen eguna da, egun, bai lagunen eguna, Facebooken, uuee, nola egan. Facebook eta lagunak ondoan emaiterakoan arazo bat bada ez? Bo, beraz, pasu. Beraz, gau, gotxailaren bia, marmotaren eguna da. Punxutua neien... Uh, Nintzen ez duela lohtuko iraiten, baina, bon, lako zerbait da, Prinsett Neuweien egian, Pennsylvaniaan da hori, estatu bat, bat ez hemen, biztan da, filmabat izan zen hortaz. Hor duan hor, marmotaren eguna ospatzen dute, ohitura bat da, neguaren iragarpena egiteko, gaitasuna gaita duen marmota bat da iduriz. Halloween bestaren kasuan bezala, Euskalegian ere baditu ohitura palare pal. Paraleluak kontunek, sustatu webgunea, hoia jara holaza, artikulu bat behizartzen du. Eta nik ere, hare. Eta hor deuan, gukemen gure pelio zabala dugun bezala, han badute bat. fil izena du marmotak, eta enbor batean sartzen dute. Hotsailaren bihan urtero eguna argitzearekin marmota ateratzen dute zilotik. Zerura begira jartzen dute, eta marmotak, Keu bat egiten badu, duez? erra nahi du egun hotzak bukatu direla edo neeguk oraindik iraun behar dura. Jakin aurten filmarmotak berakkiraragarri du aurtengoa estatu batuetan oraindik, sei astez luzatu omen behar dela negua. Nik erango nuke zonbait urtez ere askin negu ilun bat ari dela prestatzen estatu batuetan bo. Paso. Eta hemen gaindibadugu hartza, barkatu, hartzainak, eh, bainan bai. Oituretan, pirinua inguruetan, Euskal Herrian hartza da. Otsailaren bian, kandelaria egunez, jatzartzen baita, gau gateratzen da hartza bere leizetik eta izarrai eta hilargiari begiratuko die, eta orduan erabakiko du hartzak zenbat falta zaion neguari. Bon, ez dut ikusi hartzabraz ez dakit uh, zer uh, dion hortaz. Eta ia uterien garaia ere hastan da. Eta matahamiena ere eh, batzuentzat. Egun da, matahamien eguna. A eta matahamiak aipatzen baititugu. Fillonen kontra kampaina salatzeko bere susten ere nahi izan dute sare sozialetan defenitu. E, loturarikes, matahami, fillon, bo, eh, bai, beh, zutatxe ben besteik, eh? Orduan, Sare sozialetako kampaina hori... Hm. Oops borotra bai stop à la chaz, edo stop à la chasse à stop chasse à l'homme on la conserve it de tsenda trahola beraz edatu dute sare sozialetan #stopchassalom j'organise afionen giveletik askida Hori da elburua, erakustea sustengua baduela ere fion familiak, ez bakarrik bere kontrako basing etenga bea. Eta martxatu da, eh? gehienik erabilitako traoletan, zerrendan, sartu da, beraz, stop uh, xasalom deitutakoa. Bainan, bainan, bainan, apesak ez dauka bela roberena egia, begiratzen duzularik hurbilagotik nork du txio Xokatu a blok fion sustengazeko ebe hainitz Twitter kondu faltsuak agertzen dira bai, faltsuak, ez dira, egezko susten gatzaileak Twitteren, batzu badira dira, eka, su, bakan batzu rangonuke, geienak bots deitzen diren konduak dira, edo robots, robots itzaren laburpena pena, hotz. sortzen ortena olakoak ez olakoak ezute ez katzen, ezute nehor segitzen, nestire bakarrikord dira traola horren susten eta estatistikak igo erasteko. Flop bat berri zereik. Eta putz, telebista utz, iratia pitz! Fion, zikindua, bainan beharrik Macron hor eta bera, xuri, garbi, dena, zentroan, denak elkartuko dituen gizona eta te fenkatean erran be errandu. Bera, kaldiz, ez zola fion bezala egin ez, ez du inoiz zolakurik egin bere... Uh pour ma part je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription pour ma part je n'ai jamais eu Et dans Alors, mon cabinet aussi, un collaborateur s'occupant de ma circonscription ba inormada zakit norbite orden chez gourdes tousu la colic bicisana Ala, Macronen defentsa eta uh, informazio faltsuak uh, entejerria dira, holakoak ere ateratzen direlarik, justuki uh, horritaz uh, rastea itz horiek airean gertatzen direlarik, behar direla desinformazio horiek beharriz informazio ratekari uh, Le mondek justuki uh, stabeer uh, gauza webgune bat sortu du uh, webgune faltsuak eta in webgune informazio faltsuz betetako webgune horiek, atsema eta iragartzeko, espikatuko dautziet Laster, baina lehenik kantu bat proposatzen dut ziet Amparo Sanchezekin aurritzizte Amparanoia taldeaz kantariak uh, gerostik beste inbat proiektutan uh, segitu du diskoak ere bakarka atera ditu eta uh, be, Facebooken bidez argita diakin arasi dute Amparo Sanchez eta Kaki Arkarazok uh, Kaki Arkarazon egu taldean edo eta aldean ari zantzena, eta sostut be diskoak grabatzen albaititu bere etxan, jakinarazi dute disko berri bat grabatu zutela, hotxailaren e lehenean bukatu dutela diskoa, eta laster gehiagu jakinaraziko zutela, xare sozialen bidez, arte eta maitasunez beteriko diskoa izango daiduriz. Corazon de la realidad, momentuz, Amparo Sanchezzen beste disko batean hartu kantua. A la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar, a la sombra de la ceiba nada malo me puede pasar, árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad, corazón de la realidad. Cómo está tu corazón pregunta el tojo laval cómo está tu corazón pregunta el tojo laval él está contento hermano si me dices que tú estás o oh, partido en mis pedazos si te vas de la realidad corazón de la realidad corazón de la realidad de los caracoles, del mar de nuestros sueños Madre de los caracoles, del mar de nuestros sueños Cuidando la tierra, cuidando el pueblo Cuidando de la realidad Corazón De la realidad Corazón Un gacho no te vi detectar Amparo Sánchez, Corazón de la Realidad, itzen da kantu hau eta erran bezala Euskal Herrian zen gara iauetan, Kaki Arkarazoren Estudioetan disko bat grabatzen ari, Jare Sozialen bidez biak jakinara zidute, mezu honekin gau rotxailaren lehena, berazatzo, bukatu berri dugu grabatzea disko berri bat, arte eta maitasunez BTA Jare Sozialei Adiegoitea erran ondutik, zuentzat Adiego nena izen zuleak ezkezkatu bko putz hutsa hutz, iratkor hitza eta putz. Bihitze zerraiteko, beraz interneten atseman goduzela webgune berri bat dekodex deitzen dena trezna bat, sortu du Le Monde kasetak bai webgune bat bai aplikazio bat ere eta Facebooken ere robotabat txatatzeko, elburua zer da webgune faltsuak edo informazio faltsuak edatzen dituzten webguneak jakinaraztea diren eta pixka bat arreta emaitea e, xare sozialetan ainit informazio faltsu edatzen direlako zu rumuroak bai estapenik gabe eta kasetaritzaren fundamentalak erabiliz trezna horiek sortu dituzte, urririk dira deneri erabilgarriak direnak momentu seireun webgune uh, segurtatu dituzte edo begiratu dituzte eta edo zoin jardokitzen alditu ziere zuek dena da interneten, decodex deitzen da eta le mondek sortu du Bon, ez tuto inoerabili, bainan, uh, ala ere trezna egokia eduritzen zaita, baliudu olako gauzak ere ateratzea bat zutan. Ixabelabarets, orain zuri hitza entzulearen iritzaren ordua baita. Aspalditik aipatunainian gehi bat aipatuko dute egun, lekuko ekoizpenak, uskaleriko ekoizpenak. Aho beteka entzutenden hitza, lekuko ekoizpenak dienber, denak, kaitatezko kebetia preforta Anecdota bat kontatuko 17 eta 20ko Ennis Departamentuko konzelia ke shayurte hontan manger bio local et terroir et kantinetan helbu ia delaike zerbutzatu uneko hogeia eta koispen biologikuak eta i uneko hogeia le cuco ecoispenak i koispen Butibu hunkaelu kimikoek gabe egin janhaia. Aldiz serda lekuko ekoespen baten definisioa. Una departamentuko konceliak hartu definisioa. Lekuko ekoespenak egiteko lehen gaiak behardu departamentin edo aizsoko kantonamentietaik elki. Hots lehen gaiak behardu lekiambertan ekostuk isan emu geografiko huyambat jartenda eta askenin lotua egiten da ebai lekuko labo anchaikin. E gairan, definizio hau aski naturala eduitzan zait. Beste anekdota bat, igan nortin, lekuko ekoizleta lekuko jatetxen arteko harremantze egun aldibat antolatu zenin, lekuko ekoizliak nortzien, definitu behar zen. Uai aipatu definizio hartzen balin bada, lekuko lehen gaiekin lan egiten la laboai, artijau edo empresak dia lekuko ekoizlik. EBS. bez, ez dia hoik baizik, bada besteik. Euskaliriko hainbat empresen abuz, definizio hori sobea nuga saliada. Le kuiko eko beaz, le kian bertan beste lekatuik dien eko izpenak. Bosta xola nuntiko araden lehen gaia eta bosta xola nula egineik den. Le kuiko ereseta edo le kuiko esku aldia hunaden ber. Eta tampi espada lehen gaia le hartzen, Dena den aden, horrible caio dia hemen ganti, ez dia antolatuk lekuko empreser xaltzeko. Jakim behar da gaitzeko inda haremana sortzen dela bigaren xailhuntako empresek. Lekuko lehen gaiak baleatzen dutenen etzeko, bat benbuia definizio hortan chartus eta bi inchiatus hierarkibaten sortzia ben aldi. Aorten jateko izeneko xaloen profesionala igam beharada, Eta jakin ezazie aurten ez da ekilaholako eztabadaik eztaba da jadanik trenkatu du beita lekuko ekoizliak dia lehenik euskalleririn bestekatzen dienenpresak eta Euskal Herriko lehengakin nadian ekoiziak eba hun hartu dira. Huna aipa gehi bat zuni beharko dugun beriz uztartu aurten. Xabela, bajet, mire esker zuri entzulearen iritzian, entzuten ginuen, eta orainitzetaputzen, Euskal musikaren tenorea zuri itza fredbehuet egunon. Iepa, gau, bizkaiko, malabia egiragoaz, izaroren lehen diskoaren deskubritzela. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz Nire bizitzaren gordailua jarriko nuke Limon Pizarro Andres orain dola bizpairu urte asizen bere gitarrarekin tabernetan kantatzen. Urte horietan ondu dituen kantu horiek, om daitu bere lehen diskoan bildu ditu orain. Estreineko lan honek, amairu kantu biltzen ditu. Jazz ikutuko pop-folk garbia eta melodikoa horkitzen dugu hemen. Musika hau intimista eta biziki pertsonalada. Artista honek, sentitzen duena kantatzen baitu. bere horch indaktsu, baina demora berea sentiberarekin. Gehiago denaz, hitzak eta musikak berak eginak ditu. Bat bi, bat bi, irla! batzeko izarok musikari batzuen laguntza ukan Iker I lauro barena gigan eta teklatuetan, e bastidarena, basuan eta oriol floresena baterian. Aipatu bega izarok lauroba talearekin kolaboratu izan duela afangotan. adibidez, Donostiako Talearen diskobegian eta kontzertu baten batean ere bai. Musikariz inguratua izanik ere kantu hauek nahiko bilusiakaagertzen zaizkigu. alabainan, musikariiek ez dute protagonismo gehigeririk hartzen, eta justu eskatzen zuten apainketa ematen diete kantuei. Eritikoak eta nahiko melankolikoak dira hemen proposatuak zaizkigunak. Historio intimo eta barnerako jak. Jakim kantaria izan aintzin, Isaro Andreas idazlea dugula ere. Eta hori zinez, ageri da. Itzak biziki ongi landuak baitira. Han hemenka atxmatendiren iz joko ekere, ongi irakusten dute itzikin jostatzea maite duela. Bere kantatzeko modu dar gainera, Edekki bat egiten du melodia eta testu horiekin. berezitasunetarik bat da, kantuak euskaraz, baina nere gazteleraz eta inglesez emanak direla. Bertzale, aipatu behar dala nau, crowdfunding edo finantza kolektiboaren bidez dirustatua izan dela. Konzertu ere daokienez, izaro batzuetan bakiarka, gitarrarekin, eta bertzetan talearekin agertzen da. buruzko informazio osagarri goziak, sare sozial desberdinetan atsemanen dituzue. Kronika honen bukatzeko, Opozatzen auzuet, aztelena kise kantua entzutea. zuten genuen hemen Fred Berroetek orkesturik mile esker, rondoko aste arte laster hitzeta putzen Urgor Euskal Konfederazioko kidea gurekin kinizango dugu haipatuko dugu Francesa Xambladak, diputatuek eh, izenpetu edo adostu duten izkuntza gutituen legea eh, lehen irekuerkuta onartu dute, baina horrek ze balio du, azkenean lege horrek baliurik ukango hote duen galdeginen diogu gure gomitari bostakete Herdi bementu zeuskali ratietan zurekin berna detargeina. Atxaldeon hostirale juntan paueko ispektsio akademikoan, elduden sartzeko eskolen karta ezta badatuko dute, pierbari errespektu garen inguruan, eta Siberuko eskola gehienetan erakasleak greban izanen dira, klase zabaltze eta zerratzeak nun izanen diren hor zehaztuko dute, eta Siberuan laganie, xantagasi, montori eta barkoseko eskolak dira mea txatuak. Odildo Kogal urgunako zapezaren kontrako ausiaren erabakia horaino bihastez luzatia, deiauzia pauena iragantzen abendo hastapenean, eta Odildo Kogal akosatua da bere interesen alde hartzeaz jiriko eh, plangintza egitean, bere familia abantailatu zuela, lehen hauzian baino kondena pizuagoak galdeginak izan ziren deiauzian, eta azkenean egun jakin behar zen erabakia hotxailaren amaseierat gibela Batuada. Azkaineko Azkeneko urdasuri garbitegi oiko chimineia eroxeko iriskua ana garbiteyala tonoietik una teciada baina chimineia hoxen egungo haizearekin erorzeko lanjea badela Jerikoitziak erabaki du botatzea Basegi gunean geroaz Eusko ikaskuntzak foro bat antolatzen du bakkosten larun batean mintsaldietaz gaine gogoetak emanen dira aditu zonbeite eh, artean, Gipuzkoan zerainen egintzen goguetarren segida izanen da, zerainen plazartu zen ageretik abiatuko da janei beita herriitipiak beharrezkoak direla eta geroa badutela euskalegian Melauri kanka, Lukanka horrek. Esti gaski piperri. Me, mena esti gaski gatzik, eh? Hey, hey, hey, hey. Piperreta gatz gue guardiko e manki sumeria, o kronika, ekonomia, o homisko stoia, eguin txeko kimita, aha cegave, jokiak. Bo bo, esa cala, esa cala Bo ta beste shokh prežahanić. Ta? Beaz egin oz eguerdita oen bako txartin duztu jashta piperetak atz! Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak orkazdua hotshot irra saioa. Aztelenetan hotshot, narogei garrano amarkadako musikeki. Aste hartetan, guri irratiaren ogei eta harrabotsk kampainako saio berezia. Kao eta ongietorriak zuria betxeez irratzaaiora. Astezkenetan zuria beltzez, musika beitza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan bidasoatak punk emankizuna? Eta ostiraletan metalgarraziak metal emankizuna. Metalgarraziak nidaer eta ni brutal? Euskal Irratiak musika zalen irraziak. Itzeeta botz hotz itzeeta boz itzeeta itzeeta itzeeta Eta putzen, prentsa ipatzeko ordua eta altxasuko ausia berria eta argian gain nagusi dira, ten untan. Altxasuko ausia terrorismo gisa epaitzeko eskatu du hauzitegi nazionaleko epaileak. Espainiako hauzitegi nazionaleko epaile, Carmen Labelak amaitu du, bukatu du altxasun, hurriaren amabostan izan dako Liskararen sumarioa eta zigor aretoaren esku utzi du ausia Ark erabaki dezan osko epaiketa egin edoez. Gaur bertan, eunta hogei lagunek galdeginute hausian proporzionaltasunaren, justiziaren eta ekitatearen printzipioak gailentzeko. Uh, begian beraz uh, hainbat gai horgilturik uh, argian ere berrian atsoabaiten alhal da bideo bat adibidez bel pozzueta adu Mirez presouaaren ama mintzo eta argian ere uh, be egpen berezi bat gai hortaaz. Bestalde begian, Kolombiako bake prozesua gaipean e -elenek, elenek Odin Sanchez kongresuk, kidea edo kide oia askatu du. Gurutze gorriaren nazioarteko komitearen esku utzi du. Bi milata amaseikoa pirilaz gerostik baitua zuten. Kolombiako gobernuak gerrilako bikide askatuko ditu beraz. Eta bestalde eguna Hau ere beste titulu bat, Eguna berrian, Eguna egunkariaren aldeko plaka bat jarri dute Bilbon. Kazetaren larogei garen urte urenean, haren sortzailea komendu dituzte, mila behatziuntai gerlan, beren bizitza agri skuan jarri zutelako berrian aipagaia. Argian bestalde, bertsolariak sailean Jon Azpilaga Aipagai, Jon Azpilaga Hilda zentsuraren urteetako bertsolari ikura. Frankismo garaian ezagun egin zen Jon Lopate Girekin batera Euskal Euskalegio osoan plazaz-plaza ibilita. Bizkaiako bertsolari txapeldun izan zen ele, ere, mila behatzen bat urtean eta Euskalegiko finalera, tere laualdiz, iritsi zen. Uste alkeria sailean Aldiz, CDZ-ko goikargu oia katxilotu ditu Guardia Zibilak ustelkeriari edo ustelkeriarekin lotuta. Uh, niak eta operazio bat martsan jarridu, ostegun goizuntan, ehuneko iru kasuaren jarraipen moduan arazerdion argiak. Uh, Horida, Erik Ristro hauek, 2000-malauean abian jarritako Petrum operazioaren baitan kokatzen dira, Uh, bah, argian, seetasun guziak, atseman go dituzie. eta Iñaki Garzia, kos itoizko solidarioari omenaldia egingo diote aldiz agoitzen, urte asiberritan hil da, ibilbide luzekoekin zaila, eta azken agura eginen diote larun batuntan hartzi baren eta agoitzen. Gazeta puntu eusen bestalde batzorde eragilekoa utagaiak main gainean. Euskal Elkargoa hemen, aipagai, joheneetxe garaia Euskal Elkargo koleen dakariak batzorde eragilea. Osatzeko gehi eta bost pertsona proposatuko lituzke hotxailaren lauean iraganen den bilkuran. Beraz, larumatuntan eta e, elkargoko kontseiloak batzorde irankora eta eragilaren kideak bozkatuko ditu. Gazeta puntu eusen beraz lehen gaietan hemen eman dena eta media bazkek ere e, bergaietik sigitzen du. Larumateko bilkuran agusi beraz. Eta Euskara Mintzalekutik ohorezko tribunarat. 2000 amazazpiko Otxailosteguneko egitaraua ezagutzerat eman dute jadanik, zabalik elkarteko kideek, urtero bezala beraz Otxailostegunak, ostegunero eta gaur biatuko direnak manes pagola izango dute gaurko gobita. Eta Mediabazkena bestalde, uh, Treinbideetako langileek aiena hotxak entzunarazi nahi dituzte, greba eguna egun, uh, aldarrik apennak atzoa ipatzen genitoen adiustuki, peio dufo ZGT-ko kidearekin, Mediabazkena ere hemen, haipagaien. Música hey, hey! Eta zudeztekin bukatzeko prentsa itzuliau, lehen tituluaten hori untan, Tempesta iragarzen dutela uh, Akitania berriaren zat, uh, eta berazoren pernean, etasunguzia katseman goitu zide, eta, eta uh, bigarren gaigisabiztanda, jomatu, fion, fion afera, eta hemen uh, kampoko prentsaren uh, ikuspegitik gehiago, ipatzen duena. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz itz eta putz Oroitarazten otset laster gurekin izango dugula uh, be Maya Muruaga nuen hisenabakatu Maya uh, kantos kantu shayoren aipatzeko yanor eh? izango duzun gomitabiak eta bistanan gure gomitaz 20 bai minutoren buruan ere ur gorostiaga uh, legebat boskatu baita Frantsiako diputatoek boskatu dute bon. Uh, boste honta irurogeita, mazazpietatik irurogeita iruk. Uh, Legedibat, beraz, uh, lugaldeetako izkuntzak ba besteko zinesko balioa zoinduen lege honena, galdeginen diogo beraz, gure gomitari zonbai minuturen buruan lehenik kantu bat zirtzil gauak uh, probosatuak dira abaster guzietan eta bayonan ere ostiral gauntan izango da bihar zazpiontan abiatuko da espainako atetik eta zirtzilen kantua, ezagotzeno Tausier, e menche, agur etzikondria Agur etzikondria Bigia luzu jar Emen ez dago xingarrik, etxeuntako gazi kutsan, xaguak umiak egintik. Ilaudi, hemen agurre txeko Andrea kantuarekin eta... Sirtilei Deialdia edo Sirtilen Cantua hemen eta vera Sirtilei Deialdia Lusatua Bai honan bihar zazpietatik aintzina ibiliko baitira karriketan eta Espainiako atean dinmana daitzordua eta kantua hau duzie. ongilan du xarri ere zazpiontan epa iskako uh, lokalean bekantua denek agarrekin entrenatzeko eta ondutik karriketan hal bezainuntza emaiteko gomitaren tenorea orain boseiak laurden gutxi dira Itz eta putz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 Franziako diputatu asambladak uh, berak deitzen duen izkuntza gutituen legeak promozionatzeko uh, lehen irakurketan onartu dute diputatuek aste artean jadanik azaroan abiatu zen lehen irakurketa bat eta beraz hor hizkuntzen izkuntzen uh, finkatzea du elburu eskoletan murgiltzei sistema seinaletika uh, komunikabideak eta bar uh, oiek sartzen dira lege hortan baina gehiago jakiteko lai. Ere, baden gi belortan gurekin dugu. Ur, gorostiaga, egunon? Egunon. Horduan, egiazki e, e, izkuntzen babeserako lege bat oteden bozkatu dena diputatuen gambaran. E, bai, ala da edo ez? Uh, teorian behar baba, me praktikan uh, antzerki txar bat izan da. Aktore ez ainonekin eta testu txar batekin egia Uh, Azkin filan ezpeitu deusendako serbitxatzen hori eginduten uh, antzerki horiek. Lehen irakorketa baitzen eta hilabete bat gelitzen da beraz uh, uh, parlamentuak beste hilabete bat lana badu, beraz martxo arte, eta ez du hastirik emanen, beraz, gai hori senatura joan dadin, senatuan aztertu dezaten, senatuan bozkatu eta berriz uh, asamla dara dadin. Bai, frantziako presidenzialak baitira hor eta gobernu aldatuko delako. Hori da, beraz egin dute, ara, e, itzuli bat egin dute, medioen aintzinean, erjaneaz izkuntzen alde zirela, Salbu, be, testuak berak ere ez duela deusek hartzen, e, testuan egin da, bide seinaleak izan daitezkela, be, milesker, e, ara, gauk egun ere, posible da ori, e, testu hori testu gabe, edo irrati frekuentzia batzu izaten aldirela e, tokiko hizkuntzetan. Abo? <laughs> ara, beraz, behar bat tokio bat zuten, ez, baina egin daiteke, beraz, ez dugun lege baten beharik, posilu dena egiaztatzeko, ez? Beraz, testuak ez dut, deus, zinez, deus, behirik eh, ekahtzen, irakaskuntzan ere ez dut, deus behirik eh, ekahtzen. Eta, ara, zendako eginduten hori, be, Holandek itzeman baitzuen, Eurokarta behitxiko zuela. Ez dutena egin. Ez dutena egin, zera, ukerak ukan dutenean izan zen uh, Asamblea Nazionalean gehiengoazutenean eta senatuan gehiengoazutenean. Baina uh, senatua aldatzea itxoin du, uh, gaia senaturatera maiteko, beraz, senatuan ez zuen gehi gehiengorik. Eta beraz, bon, uh, SEP-etan S-testuan horrek ez deus ekartzen, azken finan da itxurak egiteko, eta atzu entzuten nuen, e, Euskal Iratietan entzuten nuen koletka dobierek egiten zuela, zela eta beste, e, be, funtsian ez espaita deus eta itxurak dako baldin bada, bon, gok ez dugu hastiri galtzeko. Elementu hainitz badira, beraz, alde batetik egutegiarena, aipatzen genuena, beraz, orain bozkatzen dutela bainan presidenzialak direla, eta ez dute ondoko gobernuaren zat senatuko egutegian sartu, beraz, hola pasatu behar liteik desagertu boskatze hori. Boskatzea leku burua ere, ez dakit niri deigarri egintzat, e, zenbaki politabalin bada ere, irurogeita irualde, irukontra, bostun eta irurogeita diputaturen artean gutxi gelditzen da. Eta, beraz, edukiaren aldetik den uh, utxune hori, ordean, uh, bai, galdera berri segiteko enbeia dut, zergatik uh, indar tipi hori ere eman dute uh, uh, olako lege bat proposatzeko, naiz eta erten duzun mesala ez duen ezertarako balioa. Be, hautez kundeak eldu baitira, eh? legislatiboak jenen direk ainean, eta beraz, uh, deputatu batzuk, beraz, ortziren, irurogeita, iruek, dezaten lege bat bultzatu dutela, ez direla entzunak izan, zeiak da gobernua, uh, nahiz eta lege horrek, ez duen deuso ekartzen, gobernua kontrazela, beraz, uh, ara, azken finan, uh, eien uh, hautez legoari erraiteko, eiek entxatu direla, ez dutela lortu pari zen, uh, ara, Nik gustut uh, bazutela aukera horiteko, 5 pastu dira, 5 urte ez dute pitsike egin eta mementoa, azken momentua nola egitea, bon, gustut uh, serioasagoak izan ber direla eta, eta gauzako gauzak egin. Oraingo gobernuak uh, erabaki senatuan uh, lehentasunez gai hori aipatzea, demagun bainan senatuak berko luke komisionea bildu, gai aztertu, bo, zinez materialkis da bate demorarik, beraz banda galeriari begirako ekimen bat Et t'as... À... Bon, voilà. Hemengo hmm. haute txek antziren, beraz, boskatzaleten? Bai, eta uh, bortan ere, bon, eh, kolet kapdeviela uh, mintzatu da, baina badakigunean, bon, hor uh, bada, eh, eskuina eta sozialisten arteko joko bat beti, adibidez, uh, lefur eskuindarrak egin ditu proposan batzu, berritasun batzu ekarreko zituztenak, adibidez, hmm. eh, eh, telebista publikoan, eh, tokiko izkuntzek zinezko, eh, tokik significatibo bat okandezaten, hori zen egiten zuen zuzenketa, am, amandoan delako bat. Baina, adibidez, kolek, kalde bilek ez ditu olakoak uh, bostkatu, ez du alde bostkatu, beraz, e, ara. Aldergdik eria? Bai, erabateko aldergdik eta batak besteari oparirik e, egin nahi ez, eta bon, uh, ara, beraz, e, zinez, uh, olako, be, parlamentua erabiltzea olako antzerki batendako, olako kalitate txarrikoa, testu txar batekin, eta gainera jakinez ez duela ondoririk, bon, ez nik uh, demokraziaren zat gauza den hori. Hmm. Hor uh, duan, uh, uh, orrengoko gobernuaren gandik, uh, bo ez du baliot deusitxoitea, frantxeas gobernutik, ondoko gobernuarekiko, uh, badak galde gogorik, zerbait uh, lege babesaren behar aldarrikapenak aldarrik ote du, otedu, hor uh, uh, lanak segitzen du, horrekiko, beti badera galde hori, ezkin. Bai, bai, egia da galdea badela, baina ustut uh, galdera e realitate aterri dugulak gaur egun eta galde egiten dugun gauza bakarra da egiten dena ez dezaten oztupatu. Mm -hmm. Erna baita gure lugaldean uh, uh, bon, ikusiko dugu, eh, uh, Euskal Elkargoarekin norat buruzkoa zen, baina eksperimentazio uh, lugalde bat balimada ta gauza berriak egiten hasten balima gira. Uh, gobernuak, dozoin izanik ere, ondoko gobernuak, uh, ba, atxik dezan prefeta berondoan, eta ez dezaten trabatu hemen eginen dirin experimentazio guziak, denek irabaziko baitu gortaz, bai hemen, bai beritaian, bai occitanian, katalunian, eta beste. Eta, beraz, hemen egiten dena, eta hemen autetxiek demokratikoki hartzen dituzten erabakiak, eta nahiz ikastolen ere naiz zari, nahiz ta orta zere mitzatzen hanko uh, egiten, uh, hemen goa autetxiek kudea dezaten, hizkuntza politika, edu uh, aukera ukan dezaten hori egiteko, eta beraz, uh, ara, uh, parixetik legirik ez da egit noizpaitet horiko den, ofizialtasunik segur ez dela sekulan ginen, bederen bedaren dezatela hemen lujaldeak uh, bere hizkuntza nahi duen gishan kudeatzen. Bai nahi badu,zen Euskal Elkargoa sari baiitzra, Jeanjan etxegaraai beraz buru duenak emandu elkarizketa bat ordosometigun begiari eta erten zuen berak be seggituko sola legea eta hizkuntza bakaga dena den frantsziak gelditzen zela. Zorrek, ez du, deus unik ikartzen ez, Euskal Elkargoa Euskararen artikoag eman orta, na? Bai, egia da, lehen bilkura hori estela espero bezein ongi pasatu, egia da, ez berak ere espero gai hori lehen egunetik maigainean izaitea, alagektatu da. Beraz, ba, horrein ikusiko dugu, larun batean bila biltzak importante bat, eta hor besteak beste beharko lukete Euskararen eskumena, Uh, hartu, eta beraz, horrein, uh, giblean zerremaitin duten, eta hori uh, adirazi berko lukete. Beraz, bon, uh, gu baikohak gira, eta badakigu haintzina uh, eginen dugula, geiengo bat uh, argiki Euskararen alde dela, eta Euskara uh, be, garatzeko pres dela, beraz, uh, ikus dezagun larumatuntan zer gateratzen den oktarik, baikoak dira gira gauzak oberaioan endirela. Ados, ebe, hortan bego, egan bezala, frantziako diputatuek boskatu dute lege bat, izkuntza gutituen legea ola deitu dutena, be, azkenia nintxigu, ez duena desertarako balioko diru dienez, ondoko hilabete, eta nikusiko, nok daki, urgo roztiaga, mile eskera. Bai, zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta hitzetaputzen segitzen dugu, gure osteguneko itzorduarekin, kantuz, kantu, aipatzeko ordua, maia muruaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Untsa zira? Bai, eta Bai, bero temperatura bero berri honekin, oiekin. Bai, bada, egoa izu bitxi batez, azken egun hauetan edo, edo. Bai, zar. bada, zait, zerbait pasatzen ari da, behar bada. Zerbait pasatu koda berezi berdin, kantuz, kantu, eman bihar? Bai, espaldiko lagun bat izango dugu gure artean, e, Sabaltz. E, ah! Gure igratian ari zan dena ere urte handena batez, eta bai, loreak askatu izeneko diska, bakizu, ba, atera duela, gorrila disketxearekin, eta diska berriaren aitzakiarekin, bako enbidatu dugu gure era. Ados, eta loreak askatu zenako? Nahi ditu lore guziak askatu, preso direla uste du? Ez, loreak modu metaforiko batean, eh? katu berbaitu gure gure burua eta eta bar. Ah gure barnak askatu eta ados. Orduan or disko honetan e, bepsikatenzunut e, kantu hainitz begi zatu ditu ez, bere lehenagoko kantu batzu. Bai, bere lenagoko kantu batzuk berri hartu ditu, e, bertsio batzuk ere murgildu ditu eta kantu berrizon baitzuala osatu du joraingo hontan e, diska, 10 kantu orotara eta esangogu irukotean, e, ez baita bakarrik ere, ondoan e, ditu Jimmy Arabit eta Samuel Lazalot eta formato txiki honetan bere helburua izenda fiskat diska honekin, e, ba kontzertuen eskaintzera horren gogoa bazuen bazuelako, e, kontzertuen eskaintzea eta batara E, kantu hauekin ikusi izango dugu, e, mendik gutira, ba, hainbat herritan, espe, ala espero dugu bintzat. Mm -hmm. Kontzertu gogoa beraz, xabaltxek? Bai, formatu txiki batean, e, bai biltzean eta hemen. Mm -hmm. Bo, miuntza horien, kantuz, kantu saioan, biak xabaltx izango duzu gomita, eta, be, kantu batekin agur zen gira hori zen kantu hau tatzen duzu gauk? Ba, duzu bat. Alduzugustukoren bat. Ba, esango gombidatu bakarra duela diskauntan, handiedualde. E, ah, bai, A, Bai, ez dugu maite de baldetan izeneko kantuarekin, handiedualde e, entzuten aldugu ere eta horrekin agian. Ados, ebe untxak, orduan beste bat autatuko nonen, mainan, zuk autatu hartuko dugu. Mil esker baia eta bihar gartea txaldeko lauetan, eta larumatena txaldeko bostetan izan untxak. Gure maitasunaren secret mikoten penak itoko en pena i toco Erestan direm begi ani chu mai ta sumare mer suman loreat fisiko icharon milia galernetan orzararez yamfiko ai miro en tu paganitean es tu mai De buonegia cinestean Es tu maiente val d'età Pure ficia eram spada Non lasno escasces Il sora Gaudur dina che pel varirà Non lastame de baldetan a resiendi ez dugunait de baldetan gamberan gumosorosean ez dugunait de baldetan mi Sabal, txizango da, gamezala, bia, maia, murua garen uh, gomita, kantuz, kantu, saioan atxaldeko lauetan eta larumaten atxaldeko bostetan. Eta hitz eta hortan mankizuna horretan bukatzenak gau horko eta bihar ebea txaldeko ez, gaueko, gaitzen aldugu bai gaua izango baita intxegur behatzionta nizan ongo baita hasteuntako txarrenago, berena eta beste bilduma hitz eta berdin larun batean atxaldeko lauetan, seiakora inaldiz, Euskalieratietan.